Leire Milikua lagamendi, eh, ongi etorri, Euskal Iratietara? Eskerrik asko. Lur gainean, itzalazpian, emakumen, ekazariak eta parte hartzea. Orduan, uh -huh. lehenik zendako gaiu hunentzat interesa, behar bat zure ikerketak, bidehortarik dituzulako? Mm, bai, egia eh, egiazki, bimila tamazazpitik, Eh, landa ere muko emakumeak eta nekazari emakumeak izan dira bueno, horren inguruan, aritu naiz ikertzen eta lanean, eta, eta 2008ik ja aski eh, lehen sektoreko ba, emakume horiek eh, erabaki guneetan duten parte hartzaaren inguruan. Eh, hemen eh, egoaldean, bueno, egoaldean ezbarkatu, eh, ea badago emakundez, eh, emakumeen institutua eta Ar bimieta ba, hau gehian ezleitu zidan formamakkuntzabeka bat, eta orduan hor izan nuen e, aukera hamarriabetez, luz ez eta sakon e, gai horien inguran lantzen ibiltzeko. Nola abiatu zira nuntik hartu duzu gaia. E, bueno, egia esan mazten ekazarien erolaborarien parte hartzea, Da, ardatza, sektoreko erabakigunetan daukaten parte hartzea, eta, bueno, hortik abiatuta baitan iretzada itzaki beste hainbat eta hainbate kontuzaritzeko. Baina, e, abia puntua parte hartze horretan, izan zen Euskal Autonomia Erkideguan badagolako lege bat, Lotzen duena erabakiguneetan emakumen presentzia eta gaur egun jada izan behar dauneko berrogei, eta diru laguntza publikoak e, jasotzen jarraitzea. Hortaz, bueno, hori izan da, destakit, abia puntu nagusia edo. Ikustea horrek sektorean zeheragin izan duen, horrek emakumengan zeheragin izan duen, eta pixkat hori. Baina, komentatu bezala hori or, hitzaki bezala edo hartuta, ba, probestu dut, e, sortzeko nik esatzen dut alako leio batez, bai. bueno, liburua kirua tal ditu, eta bai. lehenkoa tala niretzat da, ba, niretzat doka lehio funtzioa. Ba, bertan datu, referentzia eta ipoak ekartzen ditu alako, eta pixkat, e, leio horrek nora begiratzen du, ba, begiratzen du landa ere mura, begiratzen du e, laborantzara, begiratzen du bertako emastetara, eta izugarri aldatu da azkena markadetan argazkia, baina esain hainbeste iruditeria. Eta ba, hori, nire ustez berrikuspen bat behar beharrezkoa da. Mm -hmm. Ba emazta garrantzia, jarduera horren garrantzia, gizarte osoak zeharkatzen duten funtzio beharrezkoak betetzen ditu, eta tamalez egoaldean ez dago kontzientzia edo balorazi hori. Mm -hmm. Hortaz, eh, bueno, hortik abiatzen da liburua baita ongi ega duzu hiru atal dituela zure liburuak lur gainean lehenbizikoa eta zenbaki batzu emaiten alhal dauzki gutzu labur balimada labur. labura? Bai, e, zenbaki horietan azkenan e, hainbat argazki eskaintzen ditut eta bat da zenbat biztan lebiizi diren landa emuetan e, hau izan arren hori Euskal Autonomia Arkidegoko azaleraren uneko laurogeita sortzi Ba, bertan bizi da biztanleri osoaren euuneko amaika. Horrek esan nahi du gainerako bizi dela azalera txiki baina oso populatu batean ez herrigune eta hirigunetan, mm -hmm. horrek markatzen du ere e, bueno, egoera. Bestetik e, badibidez landa eremuko emakumen lan ordaindua ez, e, ea en kasuan ba, bueno, gehien gehienak zerbitzuen sektorera dedicatzen dirauneko juurogeita hamabost, Eta bestetik e, nekasaritzarekin duten harremana. Eta landaremoan bizi diren emakumeen ehuneko brogeitaama zorzik. E, Euskal Autonomia Arkidoan ez daukate harremanik nekasaritzarekin. eta bai badaukatenak gehiengoa da autokontsumorako. Orduan hor laborari emakumeak eta bertatik bizzi direnak eta oso oso kopuru txikia da. Baina nik liburuan er esaten dut ez horregaitik garrantzi gutxiagokoa ezpada askoz gehiagokoa. Hor dira, ez dira ageri, itzalazpian direlako hori da, bigarren atala, zure liburuan. Bai, azkenean, e, itzala, bueno hori, lur gainean ez, emakume horiek beti egon dira, gure paisaiak eratu dituzten lurretan, aldiz, e, bueno, ikerlan, lehen ipatu doan ikerlan hartan, izan nuen aukera, sektorekora horabaki egunetan dauden, e, eta egon diren berrogei tairu emazteren e, ba, hautzak edo, jaso, ekarpenak jasotzeko. Eta beraiek ere esaten dute nola historikoki, ba, sektorea sumatu den gizoneskoen mundu bezela, ba, beraiek zirelako hori, ba, feriara edo tratura eta ordezkaritzara joaten zirenak, eta emaztea gelitzen ziren, ba, atzean ez, etxean, itzalean, naiz eta e, bueno, etxeko, etxaldeen, e, martxa eta bizira upenean, izan guztiz funtzezko. Orduan, e, lanak askenean jasotzen duena da, emazte horien testi gantzen bitartez, ba, bueno, saiatzen naiz ez, biskat ba, dipiltzen itzalazpi horretan zer, eta aztertzen dut ba, nolakoak diren erabakiguneak, e, emazte ek topatzen dituzten kanpoko eta barne oztopoak, e, askenean eskatzen baitzaile, ezberaiekin eta ezberaien txat, Pentsatuta ez dauden gunetan parte hartzea, mm -hmm. eta, bueno, baurrek sortzen dituen tal, kakazken finean. Denbora joa iten baitzauku laster eta dena den gomendatuko dugu gure entzulea zure liburua eskuratzea eta irakurtzea. Hirugarren atalean e, nahi dituzu argitarat eta eman emazte horiek eta behar ba, bi munduak edo mundu desberdinak kurutzatu emakume horiekin. Mm. Eta horietan bada bat bereziki eskertzen duzuna Josebe Blanco baita. Bai, bai. Eh, bueno, Josebe Blanco da, liburu honi itzaurrea jarri dioen pertsona, eh, pikunietako hartzaina, eta izan da opari itzela, liburu honek izatea, bueno, alako, ez dakit, eh, zentzu handia daukan iretzat, protagonistetako batek jartzea horiek. Eh, hmm. Hortaz, zinez eskerteta betirako, dako. Eta, eta ba, irugarren atalean, Hain zuzen, bueno, sortzen dudana da, alako ba hausnarketarako parada bate. agoko bi, bi atal horietatik, bueno, pues, ondori azatzen dugu sektorea eh, ez dago bere honenean parte hartzea ezta, eta emazte izatea ez da izan honenaren sinonimo, eta ba bertan esaten dut, ba nola, nire ustez ardura soziala den. Eh, zindugula gainera emaste horiengan bakarrik utzi beraien, ba biziraupena ongizatea eta parte hartzea. Ta orduan, zuk esan bezala aipatzen dut zein garrantzitsua den ikustaraztea, ezagutaraztea, ez? Azkenean ezagutzen ez dugun horrekin ez dugulako enpatizatzen eta eta ez dugu babesten. Eta iruditeria horren berrikuspenean, bueno, bain bat kontu aipatzen ditut, baina bat da bakoitzak beretik ere badaukagula zerregin eta eta sarmen disiplinak aipatzen eh, ditut. Ba beraiek izan dezaketen paper garrantzitsua, ez? Eh, egoalden beintzat, landa eremuak ez du izaten orokorrean presentziarik, are gutxiago laborantzak eta are gutxiago bertan dabiltzan emasteak, eta bueno, zergaitik e sorkuntza gai bihurtu eta horrela ere ba jendartera zabaldu, ez? E, beste mundu horiek eta bueno, noski ba gure eguneroko erosketa hautuekin ere babes ditzak egu. Ba esker mila, lur gainean hitzalazpian emakumeenekazariak eta parte hartzea, leire emilikoa lagamendi Esker mila. Mm, Esker mila zuei benetan tartagaitik